يا أيها الذين آمنوا سق الله وقولوا قولاً سديداً يسلخ لكم أعمالكم ويطل لكم ذنوبكم ومن يطعن لها وراءه فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخلهديه لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fil Allah wa akhwati, sedara wa rahmatum Alhamdulillah, sekali lagi bagi Allah Subhanahu wa Taala yang mengumpulkan kita di dalam sebuah majlis ilmu di dalam sebuah rumah di rumah, rumah Allah Subhanahu wa Taala, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan, yaltami sufi ilman, sahal Allah bihi tariqan ilah Jannah." Barang siapa ia merangkakkan kakinya menuju ke majelis ilmu, dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa masama'a qawmun fi baitin min buyutillah, yaqra'una kitaballahi wa yatajaddunahu bainahum illa nazalat 'alaihim mustaqina wa ghashiyatumur rahmah, wa hafathahumul mala'ika wa laqarahumullahu fiman anja. Kata Nabi sallallahu Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka saling membaca Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Dan rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengeliling mereka. Dan Allah pun memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Inilah ujian Allah SWT dan Rasulnya. Kepada mereka yang ingin menuntut iman agama, bagi mereka yang berkumpul di suatu majlis, jangan beranggapan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ehwani Billah Wa Aqti Rahmani Wa Rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih mempertemukan kita kembali dengan sebuah bulan yang mahasuci atau sebuah bulan yang suci, sebuah bulan yang penuh berkah dan kebaikan ini. Namun perlu kita ketahui bersama. Bahwasanya bulan yang suci, bulan yang berkah, tidaklah bila mensucikan orang yang hidup di dalamnya, kecuali kalau orang yang hidup tersebut betul-betul menggunakan bulan itu untuk kebaikan yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahuwataala untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang hidup di bulan yang suci, ia tidak akan bisa mensucikan dirinya kecuali dengan, dengan amal ibadah, kecuali dengan amal-amal soleh yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana contohnya orang yang tinggal di kota suci, di kota Mekah misalnya tidak akan mungkin kota tersebut bisa mensucikan orangnya kecuali orang tersebutlah yang bisa mensucikan dirinya makanya Allah bersinan Fat man sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya yang mensucikan hatinya Eh, bukan kota yang mensucikan orang yang tinggal di dalamnya namun orang itulah yang bisa mensucikan ibarnya sendiri. Olehkaitulah, muslimin. Ikwan sekalian wa aqwa fi rahmani Di bulan Ramadan pada tahun ini kita jadikan sebagai ajang saling tawafaq bil haqq wa tawassub bisabar. -tawas. Selain nasihat, nasihat di kebenaran untuk berlomba-lomba merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita yang mungkin kita tidak akan bisa menemukan kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian taufanilillah wa akhwati rahmani wa rahmatumullah. Saya orang Muslim. Tuhankan Allah Subhanahu wa Taala untuk naskah ibadah dan manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah bertimban wa makluku jin dan insan ilahiyak bedul dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Di antara bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Adalah berpuasa di bulan Ramadan. Namun tidak cukup kita hanya sekedar melaksanakan hal tersebut. Ada suatu hal yang diperintahkan oleh Allah juga, yaitu belajar, yaitu menuntut ilmu tentang bagaimana cara puasa yang benar. Rasulullah SAW pernah berkata, "Tolakul ilmi fardhu' ala kulli muslimin." menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Imam Ahmad rahimahullahu taala serta ulama ahli sunah menyebutkan, menjelaskan tentang hadis tersebut beliau mengatakan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Contoh misalnya masalah salat. Kita diperintahkan untuk menegakkan solat, puasimus solat, tegakkanlah solat. Namun bagaimana kita bisa merasakan solat tanpa menuntut ilmu dahulu, tanpa belajar dahulu bagaimana Tata cara solat Rasulullah SAW. Demikian juga dengan masalah masalah puasa. Tidak akan mungkin puasa kita bisa baik, bisa diterima oleh Allah, kalau kita tidak mau mencontoh puasanya Rasulullah SAW. Rasul Sallam pernah bersabda: Manamila amalan leih sealei amruna pahwarat juz. Barangsiapa yang mengamalkan suatu ibadah tidak sesuai dengan Sunnahku maka tertolak. Ruki kita berpuasa, ruki kita melaksanakan solat, kalau tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang diantara makna shahadat An-Nabi Rasulullah kita bersahaja, bahasannya Muhammad adalah urusan Allah, bukannya sekedar kita bersahaja seperti itu saja. Namun ada konsekuensinya Yaitu kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita Lepaskan alakum fi Rasulullah uswatun hasanah Sungguh telah ada suri toladan yang baik pada diri Rasulullah SAW Bukan hanya sekedar masalah akhlak Namun demikian juga masalah ibadah Harus kita jadikan Rasulullah SAW sebagai suri toladan Karena beliulah yang mengajarkan kepada kita Islam Beliau yang paling tahu tentang Islam Maka kita belajar dari dari beliau dengan apa membuka hadis-hadis beliau membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dengan itulah kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya Oleh karena karenitulah Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita sebuah hadis sebagai peringatan bagi kita bersama Ruba'ah laisa min tiamihil laghuwan akos kata Nabi SAW banyak orang berpuasa namun tidaklah dia mendapatkan kecuali rasa lapar dan dahaga karena apa? Dia salah dalam melaksanakan ibadah puasanya. Oleh katulah, laknatullah wa qat'u rahmani wa Kita di sini bersama-sama belajar tentang bagaimana yang Tata cara puasa Rasulullah sallallahu Ini bukan satu hal yang remeh, satu hal yang besar ya. Satu bulan penuh kalau kita berpuasa namun tidak diterima oleh Allah sia-sia. Tidak ada gunanya puasa kita, Padahal kita adalah capek melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka perlunya di sini kita menuntut ilmu. Ini adalah kewajiban kita bersama. Menuntut ilmu seperti ini bukan sesuatu yang mustahab, yang boleh tinggalkan. Ini. Suatu hal yang wajib. Itulah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yaitu diantaranya menuntut ilmu bagaimana tata cara berpuasa menurut Rasulullah Walihi Wasalam. Di sini yang akan kita jadikan panduan adalah sebuah buku yang berjudul Syamul Ramadan. Ya, Puas yang dikarang oleh seorang alim yang bernama Syaikh Muhammad bin Jamil Zaino. Muhammad bin Jamil Zaino adalah seorang guru di Jadd Hadits Al-Khairiyah di Makkah Al-Mukarromah dan sekaligus beliau adalah seorang murid senior Syekh Muhammad Nashir Al-Albani, seorang ahli hadis yang telah meninggal lebih 7 tahun yang lalu saya Muhammad bin Jamil Jeno Alhamdulillah masih hidup di kota Mekah dan Alhamdulillah berapa kali kita pernah bertemu dengan beliau dan berkunjung di rumah beliau dan buku ini sangat bagus dan sangat ringkas untuk dikaji, insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya namun tidak semuanya kita yang kita, kita baca sebelahnya saja kita baca dan saya jelaskan nantinya yang pertama Alhamdulillah Alhamdulillah Berkaitan dengan masalah apa itu puasa, jenis puasa dan apa hukum puasa. Ini semua ini kita sampaikan. Kalau yang sudah tahu ini sebagai merodja untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah diperoleh. Adapun yang lainnya mungkin untuk betul betul menjalani tentang masalah puasa ini. Yang pertama asal jenisnya adalah menahan diri dari makan dan minum serta jima bersetuju dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dengan niat ibadah, karena Allah Subhanahu Wa Taala dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, Menahan diri dari makan dan minum serta dari jamak serta hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Di sini dikatakan dengan niat ibadah ya karena sebagian ada ya yang menanti dari makanan minum dan dari hal-hal tersebut cuma bukan karena ibadah. Sebab itu contohnya ketika orang mau dioperasi disuruh ke, untuk berpuasa. Itu bukan puasa yang dimaksud dalam dalam pembahasan sekarang ini. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Dan inilah yang dicariatkan oleh oleh islam Adapun yang dilakukan Sebelum operasi Ada sesuatu yang mubah Diboleh-bolehkan saja Apalagi dalam rangka Untuk kemaslahatan Kebaikan Atau kesehatan Di si pasien Kemudian hukum kuasa Sudah kita Ketahui bersama Yaitu punya wajib ain Bagi siapa? Bagi setiap muslim Yang balet Yang sudah balet Kemudian Akhil Orang yang berakal Bukan orang yang gila Qajirin alihi yang mampu untuk berpuasa dan mukim ini syarat orang yang berpuasa, seorang Muslim kemudian kalau orang kafir tidak diwajibkan meskipun dia melakukan hal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, orang kafir adalah kafir misalnya ikut-ikutan puasa Ramadan tidak sah solat tidak sah puasanya. Karena Allah bersifman, lau asraku la habitoan humakan uja ya malun. Seandainya mereka Berbuat syirik sedikit saja akan dihapus semua amal ibadah mereka. Wa kudimna ilama amilumin amarin fajannahu habaan masurah dan kami jadikan amal mereka orang yang kafir seperti debu yang bertembangan tidak ada manfaat ibadah yang dilakukan oleh orang, -orang kafir. Makanya syarat orang berpuasa Muslim Seorang yang Muslim yang berkeyakinan la wahai nabi Muhammad dan Rasulullah. Kemudian kedua orang balik anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan berpuasa. Namun kalau dia berpuasa tetap ya, dibolehkan. Tidak dilarang. Kemudian yang ketiga caranya anak akil. Orang itu berakal. Bukan orang yang yang gila. Orang gila tidak diwajibkan. Dia ber, berpuasa. Kemudian yang keempat yang mampu. Artinya mampu jasmaninya. Mampu untuk berpuasa. Dari karpiknya fajar sampai tenggelamnya. matahari orang sakit. Dia diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian mukim, Orang yang tinggal di kotanya. Tidak musafir. Safir, nanti kita akan jelaskan dibulihkan untuk dia tidak ber, berpuasa. Ini syarat atau lima syarat bagi orang yang berpuasa. Kemudian wajib alamir a ansintawrot miyalhaydu wanifat. Kemudian ada syarat lagi khusus bagi wanita, syarat yang keenam khusus bagi wanita yaitu dia suci dari haid dan janipat. Orang yang sedang haid dan janipat diharamkan untuk ber, berpuasa di bulan Ramadhan ada syarat untuk perempuan ada syarat yang keenam yaitu dia suci dari haid dan nifas kalau dia berpuasa pada waktu haid dan nifas maka tidak sah ya, puasanya. Kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu diketahui dengan cara melihat hilal. Ya. Apapun genapkan bulan Saban 30 hari. Apa dalilnya? Apa dakwanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa aftiru liruyatihi." Puasalah kalian kalau sudah melihat hilal dan berikhlash Artinya Mulailah dengan salat Id kalau kalian melihat hilal. Hilal itu awal bulan. Jadi, puasa Ramadan ditentukan dengan hilal. Dengan melihat hilal Sebagaimana dahulu pada zaman Nabi SAW datang seorang Arabi, orang Badui, dia mengatakan saya telah melihat hilal. Maka SAW menerimanya. Ini yang pertama, harus dengan hilal. Sumu liruyati. Kemudian, "Ainukum alaikum fa aqmilu idda ts'aban 30 yauman." Kemudian kata Nabi SAW kalau kalian terhalang melihat hilal karena awan, maka genapkan bulan ts'aban menjadi 30 hari dia ya, tak 29 syaban, kemudian hilal. Kalau tidak ada, kalau enggak kelihatan, maka dikenaftkan 30 Syaban kemudian 1 atau hari berikutnya 1 Ramadan sudah masuk. Ini cara menentukan Ramadan. Tidak ada dalam Islam menentukan bulan Ramadan dengan hisab, perhitungan falak ini tidak tidak dibenarkan dalam Islam. Harus langsung melihat hilal pada tanggal 29-nya atau kalau memang tidak bisa melihat dikenaftkan 30 30 hari. Seperti tahun ini kita ditetapkan 30 Syaban ya. Karena pada tanggal 29 kemarin, pada lewat 29 Syaban tidak ada yang melihat hilal, maka ditetapkan jadi 30 Syaban. Ini adalah cara yang ditetapkan oleh Islam oleh Rasul sallallahu untuk seorang menentukan tanggal atau waktu mulainya bulan Ramadan. Demikian juga nanti pada Syawal ya, pada bulan Syawal itu penentuan bulan Syawal ditentukan dengan melihat hilal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'tiru liruyati beriftarlah kalian. Lakukanlah puasti ataupun idul fitri dengan melihat tidak bukan dengan hisab, Penentuan hitung hitungan tidak, dengan melihat langsung thayatul halila. Ini yang disyaratkan oleh al-Islam. Hisab yang menghitung dan sebagainya tidak ada syaratnya di dalam di dalam Islam. Kemudian kalau seseorang itu sudah mengetahui bahwasanya itu, itu itu tidak puasa maka malam harinya dia wajib untuk niat berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ya. sekarang misalnya ya kita sudah masuk bulan Ramadan, ya kalau bisa malam-malam harinya itu kita wajib untuk berniat berpuasa. Karena kalau tidak dia sah puasa kita. Nabi mengatakan innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung dengan dengan niatnya. Kemudian Nabi juga bersabda malam lam yubaytishiyama min al-lail fala Barang siapa yang tidak meniapkan untuk berpuasa pada malam harinya, tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Contoh misalnya, ada seseorang dia kebiasaannya tidak berpuasa. Ya. Cuma hidayah Allah datang kepadanya untuk dia berpuasa pada waktu pagi hari seperti ini. Ya, pada waktu ya, dia bangun tidur, sudah jam 8. Ya, dia pada malam harinya tidak berpuasa, tidak berniat untuk berpuasa karena dia tidak terbiasa untuk puasa namun pagi dia mendapat ijaya untuk melaksanakan puasa sudah jam 8 dengan sekarang kemudian dia berpuasa sampai sangat lama ini di kalangan paling lama tidak sah puasanya, Karena apa? pada malam harinya dia tidak berniat. Nabi mengatakan barang siapa yang tidak meniapkan puasanya sejak malam hari, maka tidak sah puasanya eh percuma Makanya perlu kita belajar, apakah niat itu merupakan suatu kewajiban atau atau tidak. Ini yang menentukan sah atau tidaknya puasa kita. Dan niat tersebut cukup hanya dalam hati, ya, Tidak perlu untuk diniatkan dengan jahat, dengan keras, mengatakan nawaitu, anaṣum ramadhan atau sa'usolli, ah itu tidak ada dalam ikhlas. Ya, istilah nawaitu atau usolli itu tidak ada. Entah dalam solat ataupun dalam dalam puasa. Ya Rasulullah SAW orang yang paling tahu tentang ibadah. Rasulullah SAW melaksanakan puasa, melaksanakan solat. Namun tidak pernah diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan sebelum solat usolli atau sebelum puasa mengatakan nawaitu. Ini tiada ajarannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan iya kumahmudkan sertil umur. Hati-hatilah kalian dari hal-hal baru dalam agama. Artinya jangan kalian membuat hal-hal baru dalam agama. Jangan membuat ajaran baru. Ya. Islam telah sempurna. Allah Al Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya Islam sudah sempurna. Masalah puasa telah, telah jelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Masalah puasa telah jelaskan oleh Rasulullah SAW secara sempurna. Ya tidak ada yang tersisa sedikit pun. Kan juga masalah niat puasa, rasul niat dalam puasa, namun tidak pernah diajarkan untuk kita mengeraskan niat kita dalam berpuasa. Cukup niat itu di dalam di dalam hati. Kemudian Al-Fatihah, wassalamu'alaikum warahmatullah. Adapun masalah keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa bulan Ramadan ini sangat amat banyak. Di ya, antaranya firman Allah Dalam surah Al-Baqarah 185 Allah berfirman: Syahrul Allah Nalladhi unjilati Al-Quran barang, barang Diturunkan di dalamnya Al-Quran Artinya Al-Quran Karena merupakan kitab Allah Merupakan kalam Allah Firman Allah yang paling mulia Maka bulan di mana Diturunkannya itu adalah bulan yang Sangat-sangat mulia itu bulan Ramadan. Bagaimana juga firman Allah innazalnaahu fil lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada pada malam Lailatul Qadar yaitu pada bulan Ramadan. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan bulan itu adalah bulan yang yang paling mulia. Di dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa faedah atau pelajaran. Yang pertama bahwasanya bulan atau al-Qur'an turunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kata Nabi sallallahu alaihi adanya pada 10 hari terakhir. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan cara iktikaf, berdiam diri di masjid tidak keluar kecuali kalau ada keperluan. Ya, mulai pagi sampai 10 hari terakhir, sebelum uh, pada malam malam Id baru keluar dari dari masjid menjaga Al-Qadjar, ini menunjukkan kepada kita bahawa turunnya Al-Quran eh, itu bukan pada tanggal 17 Ramadan seperti yang di yakini sebagian kaum muslimin apalagi kemudian diajakan peringatan-peringatan dan eh, Quran dan lain sebagainya eh, kalau kita mau mencontoh orang -orang telah, tidak ada seperti itu ya, peringatan Yuzul Quran eh, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Padahal yang AS adalah orang yang paling mengagungkan Al-Qur'an. Yang tahu tentang Al-Qur'an. Tahu bagaimana menghormati Al-Qur'an. Namun tidak perlu beliau mencontohkan kepada kita peringatan-peringatan tersebut. Karena Al-Qur'an diturunkan, itu yang pertama tujuannya untuk kita baca. Waratulil Qur'ana tartilah. Baca Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian Nabi juga mengatakan, Ikhla Al-Qur'an. Fa'innawya ti'yawma siyamah syafi'ani al-sabi baca Al-Qur'an tadi akan datang kepada orang yang membacanya sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca. Kemudian yang kedua untuk dipelajari isinya. Kita ada buah isinya. Allah berfirman, "Apakah mereka tidak berenungkan Al-Qur'an? Ham ala bin aqwaluh. Apakah mereka tidak mau mendalami isi Al-Qur'an? Apakah di dalam hati mereka ada kuncian? Al-Qur'an untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, sebagai petunjuk. Ya, sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi lanjutannya hujan linnat, yang diturunkan di bulan Ramadan untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi ya, kita jadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang kita. Sekali lagi Al-Qur'an diturunkan yang pertama tujuannya untuk dibaca. Yang kedua untuk dipahami isinya, dan yang ketiga untuk dijadikan atau diamalkan itu, bukan untuk diperingati hari lahirnya atau hari turunnya Al Qur'an. Ini semuanya menunjukkan pada kita tidak perlunya untuk kita mengajarkan peringatan tersebut. Cukup bagi kita mempelajari Al Qur'an itulah cara kita mengabulkan Al Qur'an sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para para sahabatnya. Kemudian yang berikutnya diantara, utama bulan Ramadan atau mungkin diantara pelajaran yang boleh dipetik, dari di ayat tersebut bahasanya In al zannaw fil al qadar. Sebenarnya kami kata Allah menurunkan Al Quran pada bulan atau pada malam ayat al qadar. Ini menunjukkan bahasannya Al quranul lucerin yang merupakan cara Allah firman Allah subhanahu wa taala diturunkan. Namanya turun itu dari atas ke bawah. Ya. Kata ulama ini sudah dijalin bahasannya Allah subhanahu wa taala ada di atas langit Allah bukan di mana-mana bagian orang mengatakan Allah di mana-mana namun kata Allah tidak Allah ada di atas langit Allah mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran namanya turun itu dari atas ke bawah Aya. kalau di mana-mana berarti Allah bukan di atas namun bersama kita di mana-mana Allah berdasarkan ars di atas langit yang ketujuh sebagaimana firmannya al Allah yang maha penyayang bersama di atas, di atas ars Ketika seorang budak perempuan ditanya oleh Rasul S.A.W. Aynallah, di mana Allah? Dia menjawab bersama Allah di atas, langit. Allah bukan di, di mana mana. Kemudian ikhwan silah waqatirahmani warahmatullah. Nabi S.A.W. juga menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan di antaranya sabda beliau: Idadul Qur'aromalbaan, putihat Abu Abdullah, wa uglikat Abu Abdullah wa sur silatikayafin. Ya, apabila telah masuk bulan Ramadan Maka dibukakan pintu-pintu langit atau dalam bilik lain dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu jahannam atau pintu neraka dan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini menunjukkan akan keutamaan bulan bulan Ramadan. Mungkin sekilas kita akan bertanya, kalau setan-setan itu dibelenggu, bagaimana dengan orang-orang sekarang berbuat nafkah? Dijawab oleh Imam Ibn Hajr Al Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bahwasanya yang dimaksud setan-setan ini sebagian daripada setan-setan yang jurhaga kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan semua asyafin kemudian juga banyaknya kemahsiatan yang dilakukan oleh manusia bukan hanya sekedar keujian dari setan namun terkadang di dalam dirinya ada an-nafruh, an-amara ya, bisuh jiwa manusia itu ada bekal untuk dia berbuat kejelekan, meskipun tidak ada setan terkadang jiwa itulah yang membuat manusia ...bermasyarakat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan... ...ataupun keutamaan keutamaan puasa Namun untuk kita cukupkan apa yang kita baca lagi... ...masih, hal masih ada hal-hal yang sangat lebih bermanfaat lagi untuk kita jelaskan di sini. Yang pertama... ...wajibu kasih Ramadan. Eh, di antara hal yang perlu kita bahas juga... ...tentang kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan. Karena sebagian kaum muslimin mengira atau meyakini bahwasanya kewajiban dia di bulan Ramadan hanyalah berpuasa, tidak yang lain. Ya, maka kita perlu tahu, ketahui apa yang perlu kita jalankan ketika kita tidak masuk di bulan Ramadan. Yang pertama, tetap seorang muslim rajin untuk menjalankan salat lima waktu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya untuk menggunakan bulan Ramadhan itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, bukan sekadar dengan puasa, namun ibadah-ibadah yang lainnya masih banyak yang Allah perintahkan untuk kita lakukan di bulan di bulan Ramadhan. Di antaranya tetap menjaga solat lima waktu, terutama bagi kaum laki-laki. Kewajibannya -laki. dia untuk melaksanakan solat lima waktu tersebut di masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Bahkan pendapat ulama yang paling kuat mengatakan bahwasanya solat berjamaah di masjid berjamaah itu wajib bagi kaum pria. Apa dalilnya? Mereka membawakan di antaranya ayat al-Quran: Wa khimus Wa atu zakat, Wa rkaumu arwafiin. Kerjakanlah salat, tuliskanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa artinya? Artinya sholat berjamaah dengan dengan kaum muslimin. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Rasulullah SAW pernah menancap untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Ini juga menunjukkan kewajiban orang itu berjamaah atau sholat berjamaah di masjid lima waktu ini bagi kaum kaum pribadi. Kemudian juga pernah seorang Sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar Maktum orangnya itu buta. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, kalau pada malam hari, ya, rumah jauh dari masjid, aku tidak memiliki penonton yang menuntunku ke masjid. Apakah aku dibolehkan untuk sholat di rumah? Rasulullah pun mengatakan, Ya. Kemudian sebelum dia pulang, dipanggil oleh Rasulullah, Apakah engkau benar-benar Kata Abu yang langsung, ya, maka pak maka datanglah ke masjid. Orang yang buta pun diperintahkan untuk salat perlu ke masjid. Apalagi yang tidak buta. Kedua juga kita ketahui bersama, bahwasanya pada waktu jihad pada waktu terang, tetap orang-orang yang berjihad diperintahkan untuk salat berjamaah yang dinamakan salatul kauf. Ya. Dalam keadaan genting pun Allah masih memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah. Apalagi dalam keadaan yang tenang? Maka tapa ulama lebih diwajibkan lagi untuk mereka ber, e, melaksanakan solat berjamaah di, di masjid. Apalagi kalau kita ketahui Al-Quran Allah dikilar rahimahni wa naimatullah dan takut sama solat berjamaah di masjid. Ya. Kata Rasulullah bahwa solat berjamaah di asal min solat iahadikum wasjau bisa bisa diinwaisinya jauh Kata Nabi asalam. Kawasannya kalau berjamaah di Afdol dari saat sendirian dengan 27 derajat utama sangat besar kita melangkahkan kaki satu langkah saja dihitung pahala dan bisa menghapuskan dosa kita apalagi kalau ribuan langkah sangat besar pahalanya mengapa kita melupakan utama seperti ini maka nah, kalau misalnya kita sekarang ini masih besok belum bisa menjalankan setelah berjamaah di masyarakat bagi kaum pria Ya, maka bulan Ramadhan ini kita jadikan sebagai awal untuk kita menekuni ibarat yang satu ini, salat berjamaah di di masjid lima waktu subuh, so, duhur, asar, dan isya. Ini kutambah sangat besar. Bahkan kepada para sahabat yang saya telan, tidaklah kami melihat seorang munafik kecuali dia selalu meninggalkan salat berjamaah di di masjid. Ya, Kesalahan dari sahabat kalau memang hati betul, katakan ada masih kepingin untuk salat berjamaah. ...sampai kata para sahabat... ...ada salah-salah di antara kita... ...di papa. Artinya dituntun dengan dua orang... ...karena dia tidak bisa melangkah sendiri ke masjid... dituntun dua orang untuk salat di masjid. Karena takut jangan sampai ada kemunafikan di dalam... ...di dalam hatinya. Kalau tidak salat berdama di masjid. Eh, maka kita jadikan... ...Brahma Ramadan ini sebagai awal... ...untuk kita membuka lembaran itu baru... ...dengan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya... ...kewajiban kita di beramah Ramadan juga... ...adalah... Betul-betul menjaga puasa kita. Betul-betul ya, menjaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita ternojai. Jangan sampai puasa kita terkulari pahalanya. Karena perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wataala. Di antaranya dengan kita mengucapkan ucapan dusta atau menghibah, meraikan orang tanpa hak atau membolak orang, eh, maka sangat disayangkan sekali. Mungkin suatu saat, apa eh, halah kita akan diberikan kepada orang tersebut tanpa kita sadari. Ataupun juga pahala ibadah kita sangat berkurang, karena adanya kemaksiatan yang kita lakukan. Nabi Sallam pernah bersabda, "Man la mianya oleh zuhr wal amalabimu, para salih hajatul minyan ya apa amal wasarabahu." Kata Nabi Sallam. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan justah atau perbuatan justah, maka tidak butuh Allah untuk dia meninggalkan makanan ataupun minuman. Allah tidak butuh dengan orang yang bermasyah ketika dia ber, berpuasa. Maka jaga perbuatan-perbuatan kita, akhlak kita. dari hal-hal yang bisa mengurangi ibadah puasa kita ataupun yang merusak ibadah puasa kita. Nabi juga bersabda yang kita sampaikan tadi. Kamil mi fa'imin leita mitlahumisya miilah goma. Ya, Ebrabanya orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa najis atau lapar saja. Kenapa? Perbuatannya banyak yang melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga puasanya itu tidak bermakna. Ya, seorang yang berpuasa itu bukannya sekedar menajis dari makanan dan minuman, namun meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Ana yas'amu min al-akli Inna masyamu min al-nahwi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu bukannya sekadar menahan diri dari makan dan minum. Namun, puasa itu menahan diri dari hal-hal yang sia-sia dan dari hal-hal yang kecil. Hati dari hal-hal yang, ber, yang ber ber berbau perbuatan maksiat atau dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nabi mengatakan min husul Islam ma itarukhu Termasuk kebaikan seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Mungkin ya sekarang fasilitas permainan sangat amat banyak sekali. HP itu banyak sekali banyak macam-macam. Apa permainan, game, dan sebagainya. Mungkin mulai subuh sampai Zuhur main game. Sampai lagi teruskan lagi. Sia-sia puasanya. Ya, bukan itu makna. Wah, bulan Ramadan, bulan ibadah kepada Allah Subhanahu Bulan Al-Qur'an. Maka diusunakan untuk untuk kita banyak membaca al Quran al Kiri daripada kita membuang-buang waktu tanpa tanpa ada hasilnya. Apabila membaca membaca, listing dan membacanya. Lebih lagi hal tersebut sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Walaikum Selamat. Hal hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Walaikum Selamat. Itu kewajiban seorang Muslim jika lah berpuasa menjaga taranya menjaga puasanya dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik. Kemudian diantara sunnah-sunnah atau hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan oleh orang muslim ketika dia berpuasa di bagaimana Allah yang pertama as-sahur makan sahur makan sahur, ya, makan sahur merupakan sesuatu yang dicari oleh Allah SWT ya, jangan sampai ada yang terakhir kita karena kuat dia mengatakan tidak perlu saya sahur ya, ini dia benar ya, karena sahur termasuk sunnah Rasulullah SAW yang tugas kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW Selain lebih lagi Rasul yang telah mengatakan bahasa halu tak inasisahoh di barokah bertahulah kalian karena general sahur itu ada barokahnya di antara barokahnya kita mendapatkan pahala dengan apa dengan mengikuti sunnah Rasul yang telah kemudian juga Nabi mengatakan Perbedaan antara sahur kita dengan sahur orang-orang ahli kitab itu adalah makan sahur ya bedanya puasa orang ahli kitab dengan puasanya orang Islam adanya makan sahur ini suatu hal yang besar, ya, pembedaan antara orang kiprah dengan orang kafir yaitu makan al-sahur. Kemudian kapan makan sahur yang paling baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita disebutkan dalam dua riwayat kewasanya antara sahurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adan tubuh itu sekitar bacaan 50 ayat, ya kalau terang bila setengah jam paling banyak, ya. itu sebetulnya yang paling bagus dan ya, sahur itu diakhirkan ya mau mendekati azan subuh. Bukan seperti yang jauhkan bahwa kamu tim jam 1 juga, Pak. Sudah tahur. Eh nanti ada tidur kemudian lewat eh, setelah subuhnya, eh, setelah subuh. Sampai jam 7.00 pagi baru bangun. Tidak benar. Eh, makanya diantara ya, antara faedah kita mencontoh sunah Rasul itu diantaranya antaranya tadi. Jadi eh, kita kalau sudah dekat dengan eh, waktu subuh, setelah kita salat kita bisa melakukan subuh ber berjamaah. Tidak terlalu jauh dari Adan al Kemudian juga yang perlu kita sampaikan. Sekarang banyak istilah yang baru di dalam kaum kaum muslimin. Dan antaranya istilah insaf. Sebelum 10 menit atau 5 menit eh, ada Sobo sudah dilarang kaum muslimin untuk apa? Makan dan minum. Ya, Diumungkan waktu insaf dilarang untuk makan dan minum. Padahal tidak benar dalam islah. Ya. Waktu sahur itu ada sampai terbitnya fajar atau adanya azan subuh ketika fajar telah terbit. Apa dasarnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 10, "Washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu nafi'tul aswadi minal, minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih jadi benang hitam daripada al fajar apabila minum sampai pada ya sudah sudah tiba-tiba bukan 10 menit sebelum sebelum pada tersebut kemudian dilarang enggak? ya bahkan nabi sallallahu pernah mengatakan dalam sebuah hadis idza salha meja wa bina'u fi hatta yaqdi hajatan kata nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa di antara kalian yang sudah mendengar ada Kemudian secangkir air itu ada di cangkangnya, jangan dia letakkan, namun harus diapa habiskan. Hati yang dihajar sampai dia menghabiskannya. Pada sudah mendengar apa? Ada, namun apa? Kalau gelas sudah di tangan, jangan kemudian lari ke meja, ngambil enggak, enggak dibolehkan. Yang dibolehkan itu kalau gelas sudah diapa dari tangan, itu boleh. Nih mas tipu jadi ada ada, tetap diminta. Itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam eh, berbicara bukan dari hawa nafsunya, namun dari Wahyu dari Allah Subhanahu ya, Wataala. Jadi kita kita pegang, itu jelas adalah waktu saya salah. Ya, ini menunjukkan kepada kita ketidakbenalan waktu intak sekarang ini. Nih ya, waktu intak sebetulnya waktu arti ya itu menahan diri. Nih ya, waktu intak yang benar itu pada waktu adzan subuh sudah ada subuh baru berhenti. Kalau belum ada subuh boleh kita apa melaksanakan diantara kemarotan atau dampak negatif pusat, ya, itu diantaranya kalau sebuah, seandainya seorang itu terlambat untuk ber, ber, uh, bersahur ya. kemudian ada penguat insaf kemudian dia diapah, akhirnya tidak makan dan minum padahal sahur itu apa? disunahkan oleh rakyat padahal masih ada waktu untuk diapah minum walaupun ya, sedikit saja. sekali lagi Islam, agama yang rahmat, sayang tidak melalang sesuatu ya, kecuali pada tempatnya sahur digulirkan sampai adaan benar ataupun targetnya al-fajr. Kemudian yang berikutnya di antara yang sunahkan di dalam puasa adalah berbuka dan menyegerakan dalam berbuka puasa. Nabi sallallahu mengatakan la yazalu anasu bi khairin ma ajjalal Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata para ulama, ini sesuatu yang sangat remeh sebenarnya. ya menyegerakan untuk berbuka puasa. Namun kata Nabi As-Salat, ini menyebabkan umat Islam menjadi jaya. Ini menyebabkan umat menjadi mulia. Ya, menyegerakan berbuka, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang menyegerakan Sunnah Rasul Sallam, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah, para sahabat Rasul Sallam. Karena mereka adalah orang yang paling antusias, yang paling semangat dalam menegakkan Sunnah Rasul S.A.W. Meskipun dalam hal yang kecil, mereka pun diang, dijayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka pun bisa menegakkan Islam di seluruh penjuru dunia. Karena apa? Sunnah Rasul S.A.W. Ya. Namun kebalikannya, kamu sini sekarang yang merasa itu asal yang kecil, kerana dia tinggal di ya. Jangan kali yang besar pun tak kalah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ek eh, kesyirikan majalala, yang kebithahan majalala ke, jalehla, eh, ke, jalehla, ke ma jalehla, maka mana mungkin Islam jadi jaya kalau seperti ini umat umat Islam keadaannya. Namun pada zaman Rasul sallallahu para sahabat Rasul sallallahu adalah orang yang paling antusias menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh maka mereka pun dijadikan jaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diwetkan Imam Abu Ja'ud Beliau mengatakan, idhatabayaatun bin Aina, wahatun al Nabal bapak, waraditun bizarah, watulahum mujahat. Allahumma alaihumulam, layanjiu hatta tanjil lagi ini pun. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba dan kalian sama dengan pertanian dan petenaka dan kalian meninggalkan jihad Bismillah, Allah akan menimpakan kehinaan kepada diri kalian dan Allah tidak akan menghentak kehinaan tersebut sampai kalian mau kembali kepada Ajaran agama kalian, ya. umat sekarang Dihinakan orang orang kasir. Ya. Maka abadnya, solusinya kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, kembali untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin tegak khalifah di muka bumi ini kalau kaum muslimin masih meremehkan sunnah Rasulullah. SAW. Ya, di dalam mata berbuka saja itu merupakan sebab umat menjadi jaya. Kata Nabi Sallam, laya zalunatu bekerin maajalik sitras. Nambiasa umat menjadi baik, menjadi jaya, menjadi mulia, selama mereka mau menyegerakan berbuka puasa, tidak menunda-nunda. Kemudian Nabi Sallam mencontohkan kepada kita yang paling baik, ya untuk kita berbuka puasa itu sebetulnya dengan rukop. Ya, rukop itu pohon yang masih ya tidak separuh eh, matang, setengah matang. Itu rukop. Itu yang pertama kali di makan ala ya salam ketika berbuka puasa. Itu yang paling baik. Kalau ya kalau mungkin diperinci lagi dalam segi kesehatan, kesehatan itu sangat bagus. Makanya Nabi salam memberikan apa? Tahnik kurma, ya, Itu memberikan uh, resapan air untuk anak yang baru, baru lahir. Karena itu bagus untuk kesehatan ha tersebut. Ini dalam segi kesehatan apalagi kalau kita tahu itu adalah sunnah Rasulullah wali wasallam. Ya, namun kalau seperti kita Alhamdulillah, ya karena kita tidak tahu. Pertama kali berbuka ta'jil dengan apa? Dengan kurma. Namun terkadang sekarang diganti dengan yang lainnya. Dengan roh yang sebagainya. Padahal yang paling baik. Dan itu adalah sunnah Rasulullah yang paling pertama suka makan. Pada waktu berbuka kurma. Itu kalau kalau ada. Namun tradisi jawa lain. Yang pertama kali saya hantar kolak. Ini tidak ada masalah. Cuma yang akdal seperti rasul saya telah. Ya kurma. Itu kalau memang ada. Kemudian. karena nabi saya telah diantara. Waktu yang mustajab untuk, di, untuk orang itu berdoa kepada Allah pada waktu orang itu mau berbuka. Ya, ya kalau orang itu mau berbuka puasa, bukan al misalnya, itu dia berdoa, termasuk doa yang mustajab. Nabi mengatakan Rasul la aturad juda watuhum. Tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya, yaitu as-sa'im, sina'ustir, orang yang berpuasa ketika dia mau berbuka. Kemudian apa yang diucapkan apabila dia sudah berbuka puasa yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zaha al-dama'u wa ibtalat al insyaallah yang artinya telah hilang rasa dahaga dan telah deras urat-urat dan telah tetap pahala dari Allah insyaallah taala hadis riwayat Abu Dawud Di antara hal yang disenangkan juga ketika seorang berpuasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Misalnya dikir pagi dan petang ya. Jadi selayaknya Untuk kita menghafalkan Dikir pagi dan, dan petang Entah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan Karena faizahnya Manfaatnya sangat banyak sekali Di ya. antaranya Kalau kita mau membaca Ayat kursi ya. Ayat kursi dibaca pada waktu pagi Setelah subuh, setelah subuh, setelah zikir Sebelum matahari terbit Kita baca dikir pagi dan petang Demikian juga setelah asar ada dzikir yang diajar oleh Nabi sallallahu ya, alaihi di antaranya ayat kursi pada waktu pagi hari kita baca ya sebelum 3 kali kita baca ayat kursi di antara faedahnya atau manfaatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maqallara inna yudhdi ujurumna zil nabi sallallahu alaihi siapa yang membaca ayat kursi pada waktu pagi hari dia akan dijaga dilindungi dari jin sampai sore harinya Apabila kita zaman sekarang banyak sekali, misalnya di tempat-tempat ya, umum atau di sekolah-sekolah atau mungkin bahkan kampus ada orang rangkapurpan. Ya. Kalau kita bayar kursi jangan khawatir. Allah mengizinkan kita dari gangguan apa? Jin. Jadi ya. perlu datang ke orang yang pintar minta jimat tidak usah belajar kursi gratis. Ya. Masalahnya besar. Gilir udah ada apa? Dari Jin. Itulah saya yakini. Kemudian juga pada waktu sore harinya, kata Nabi Sallam, man kola hina yumsi ujiramin hom hat Dan barangsiapa yang membaca ayat ini pada waktu sore harinya, maka dia akan dilindungi dari jin sampai pagi hari. Jaminan dari Allah Taala dan Allah laukni fil Allah tidak akan mungkin nik mati kalau betul-betul kita baca parlayan petang hari dengan niat karena Allah, meresapi maknanya, membaca ayat kursi, maka insya Allah tidak akan ada gangguan dari jin yang yang jelek atau yang buruk yang jahat tersebut. Ya tidak perlu khawatir akan kerasukan jin meskipun semua orang kerasukan kalau kita betul-betul ya menjaga zikir pada yang petang tersebut insyaallah yakin dan di hati hatinya tidak akan mungkin diganggu oleh oleh jin. Dan masih banyak lagi, lirik-lirik yang perlu kita baca pada waktu terpaksa dan dan petang terutama pada bulan, bulan Ramadan. Karena setiap amal ibadah akan berlipat ganda, karena Allah pahalanya. Maka tidak, eh, tidak layak untuk seorang Muslim meninggalkan. Kemudian juga silaturahmi Al-Quran, membaca Al-Quran, ya. lirik-lirik membaca Al-Quran, terlebih lagi yang mungkin ya baru belajar nah, untuk pelancar Ramadan. kesempatan untuk kita belajar Al-Quran ya kalau misalnya belum baru saja belajar kepada yang sudah bagus ya jadikan Ramadhan sudah bulan Al-Quran untuk belajar Al-Quran tentang baca atau belajar tentang makna ayat-ayat Al-Quran Al dan Nabi Nabi Selang setiap kali bulan Ramadhan Beliau bermuraja. Dia mengulang-ulang apa yang beliau kepada ibu Anasirah sampai ketika beliau mahu meninggal dunia, beliau mengatakan ya, dalam bulan itu dua dua kali bersama alaihi Anasirah. Jadi, kita mesti target ini tanya bulan kamu apa ini? Harus paling tidak satu satu, apa, satu, eh, satu kali pertama. Atas mampu kita yang penting kita jadikan waktu-waktu kosong -waktu, waktu kita untuk membaca Al-Qur'an Nusiri. Al Kemudian okay, di antara hal yang disunahkan juga kita banyak-banyaklah untuk bersodok kepada orang yang membutuhkan. Terlebih pada zaman sekarang banyak orang, -orang yang membutuhkan bantuan orang, orang yang mampu. Maka jangan sampai kita baki, okay. karena Nabi telah pada bulan Ramadhan mencontohkan kepada kita. Hajar beliau saya telah orang yang paling antusias untuk memberikan sodok, memberikan turuan bantuan kepada para fakir dan al-masakin. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada hal-hal yang dibolehkan di dalam berpuasa, cuma sebagainya kaum muslimin terkadang salah dalam menanggapinya atau melarang suatu yang dibolehkan di dalam di dalam bulan Ramadhan. Di ya, antaranya orang itu ketika lupa makan dan minum, ya, ketika dia sudah berpuasa pagi hari biasanya makan pagi kemudian tidak sadar masuk di dapur minum air misalnya. Sebagaimana kamu mesti menganggap itu jelas-jelas suatu hal yang dilarang, artinya suatu hal yang bisa membatalkan puasa. Padahal dalam Islam tidak ya. Orang yang lupa itu diampuni oleh ya Allah Subhanahu wa Di antaranya lupa makan dan minum ketika apa? berpuasa Ya, dan ini lupa ya betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Nabi telah mengatakan man nasiya wa huwa sha'imun fa akala wa sariba. فَلْيُتِمَّا صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَتْعَمَا اللَّهُ وَسَقَى Kata Nabi SAW, Bagaimana siapa yang lupa, sedang dia dalam keadaan puasa, lalu dia makan dan minum, فَلْيُتِمَّا صَوْمَهُ maka sempurnakan, lanjutkan puasanya, karena dia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu SWT. Hadis itu diberikan oleh imam bukhoy dan muslim. Kalau orang itu lupa, entah pada pagi harinya, atau siang, atau sebelum berbuka puasa, dia minum terlebih dahulu, Teruskan puasanya, jangan dibatalkan. Ini Sangat sayang kalau dibatalkan. Karena apa? Allah dan Rasulnya memulihkan untuk meneruskan puasanya. Mengapa kita mem membatalkannya? Atau dengan alasan kehati-hatian tidak? Ya. Rasul dalam paling hati-hati dan Rasul mengatakan tetap sempurnakan puasa kalian meskipun kalian sudah makan dan minum dalam keadaan lupa. Kemudian yang berikutnya juga yang dipulihkan di dalam Islam ketika orang itu berpuasa yaitu muntah tanpa sengaja. Ya tiba-tiba langsung keluar muntahan dari mulutnya misalnya. Ini puasanya sah dan harus diteruskan. Jangan dibatalkan. Nabi bersabda, "Man dara al wa waqaimun <tutuk> qail ta'al <tutuk> al-qadha." Eh, Ibaratnya apa yang muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qadha, tidak ada aku untuk dia mengganti puasanya tersebut. Artinya teruskan puasanya, dan insyaallah sah. Ini berlainan dengan nanti muntah dengan sengaja. Ajarah samual di -si, perutnya, kemudian dia muntahkan dengan sengaja, maka dia batalkan ya, puasanya dan diganti pada hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Jadi bedakan antara muntah dengan sengaja dengan tidak sengaja. Kalau dengan sengaja, batal puasanya dan diganti dengan puasa pada hari berikutnya. Namun kalau ya, tidak sengaja, tetap dia teruskan puasanya dan tidak diwajibkan yang membayar Al-Qabaq. Kemudian berikutnya, eh al-istilam nahar walakor janmani. Di eh, diantara hal yang tidak membatalkan puasa dan itu pun suatu hal yang tabihi, suatu hal yang alami misalnya saja. Seseorang pada siang hari tidur, ya, tidur siang, kemudian tiba-tiba setika bangun dia mendapatkan ada air keluar dari dari kemaluannya misalnya atau sperma keluar. Ya. Ini tetap sah puasanya, karena itu tidak mungkin dia bisa bangun. Ya. Menghindarinya, iaitu suatu hal yang yang tidak dia kaji untuk dia mendapatkan atau mengalami hal tersebut. Ya, keluar mandi pada waktu tidur, ya, katakan mimpi misalnya itu tetap puasa tidak batal, laki ataupun perempuan. Ya. Kemudian juga kuru julmani mengetahui modin alpasin kani fakir fayansi. Demikian juga kalau tandin sperma itu keluar, karena mungkin, ya. Pemuda kadang-kadang pikirannya agak Yang belum nikah agak kotor misalnya Pada beramah-amah tetap seperti itu ya, Kemudian keluar mana itu tetap dia kuasnya sah Namun ya, masalah dia Menghayalkan sebagainya itu dosanya lain ya. Masalah sah kuasanya Kan tidak ada hal Kan tidak ada dalil yang, yang mengatakan itu tidak sah dia Tetap sah Cuma dia dosa karena apa? Ya pikirannya kotor Atau pikirannya Kemudian diantara ya, hal yang dibolehkan di dalam Islam atau tidak membatalkan puasa yaitu ketika seseorang ya terutama bagi kaum wanita ketika dia haid misalnya kemudian hainya sudah selesai pada malam hari ya ketika dia bangun jam tiga misalnya sudah selesai hainya atau nifasnya kemudian dia berbuka puasa yaitu e, kemudian dia sahur naka sahur sampai mungkin dia lupa untuk mandi ya, dari, dari bahayanya tersebut maka ini tetap jalan kita puasanya jangan di, dibatalkan ya. mandi haid atau mani past atau mani jabat setelah terbelajar itu tidak membatalkan puasa ya, Seorang misalnya mani jabat eh, lupa mani jabat pada waktu malam hari atau subuh atau tahajud ketika ada subuh dia ingat sejak belum mani jabat tetap dia mani jabat Teruskan puasannya. Demikian juga bagi wanita yang haid sudah cuci dari haidnya, kemudian dia mandi pada alat hajar dibolehkan tidak membatalkan puasa. Demikian juga dengan almat ma' tuwal ijin syak dengan membalut, eberkumur ataupun menghirup air dari hijau ketika berwudu. dibolehkan, jangan sampai ketika berwudu. gapai umur, alasannya batal yang tidak. Tetap umur, kemudian juga ijin menghirup air dari hijau, namun tidak Perjalanan sehingga nanti dibuatkan masuk pada eh, ke, eh, saluran minuman kemudian juga diantara hal yang dibolehkan di dalam Islam memakai pasta gigi atau odol ketika siang hari ya, boleh bersikat gigi yang enggak boleh itu makan sikat gigi boleh atau makan odol enggak boleh yang boleh sikat giginya dan ya memakai odol karena apa Rasulullah bersabda la'na syufa ala ulmati la'amatum bisiwa indahku risalah seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Siwak itu ada dan insya Allah tidak tahu kayak ranting tumbuhan khusus yang rasanya juga kalau baru terutama itu wangi dan juga seperti mentol artinya ini, itu pun kalau menyuruh kita untuk memakainya ketika mau surat, entah di bulan Ramadan entah di malam hari atau siang hari asinya dibersihkan untuk kita pakai sikat gigi atau pasta gigi eh, karena hari itu tidak termasuk makan dan, dan minum namun sebagian kaum muslim ya, mengharamkan bagaimana harta sumber bala dibolehkan dalam Islam eh, tidak ada larangan tidak ada hal yang melarang ataupun dari ucapan parulama yang melarang demikian juga memakai celah ya di mata ataupun tetet air mata ya kalau misalnya Kakit mata ataupun ya untuk menghilangkan debu, tidak ada masalah. Kalau orang itu pakai tetes mata ataupun buah, tetes hijau ataupun telinga tidak ada masalah. Itu dibolehkan oleh para ulama. Eh, namun sebagian orang ini pakai kata bat pun dikatakan itu membatakan puasa. Ini penerapan mendapat yang harus dijauhkan dari kaum muslimin. ini. Eh, karena suatu hal dibolehkan atau tidak harus ada jadinya dari dari Allah SWT dan Rasulullah tidak boleh sembarangan kita berpendapat terutama dalam masalah agama. Karena Allah bersifat walakum <tuh> alaihikalau kabil mo cintakan awal baca awal puasa kul mulai katakan anhumas pula dalam surat al isra. Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dihina bertanggungjawab kepada Allah swt. Terutama dalam masalah agama jangan sembarangan mengatakan ini halal, haram, ini sunnah, ini bidat, ini syirik, ini tawafik. Kedua ada dalil ada dasarnya. Jangan sembarangan. Allah pun juga mengandang, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ سَرَىٰ اللَّهِ كَالِبَةٍ Siapakah yang lebih golem daripada orang yang berdusa sama Allah. Tidak dilarang namun dikatakan dilarang. Ya. Dikatakan halal oleh Allah namun dikatakan haram. Ini berbahaya. Akan diminta pertawangan jawaban Allah oleh Allah di hari kiamat selama. Di antara hal juga yang boleh oleh para ulama. Yaitu, بَلْرِقِ وَنْنَقَامَةِ Yang menelan luda sendiri ataupun... Hal yang ada di mukin, apalagi maksa setiap hal tersebut tidak boleh untuk kita keluarkan itu dibulingkan untuk kita tenang. Itu bukan masuk hal yang berdasarkan puasa. Demikian juga bagi orang yang sakit asma, ya, yang punya misalnya kebiasaan makai apa alat untuk memperlancar pernafasannya itu dibulingkan oleh para ulama Apalagi hal itu termasuk hal yang darurat dan masuk hal yang tidak merupakan nafkah dan minum. Ya Meskipun saat 24 jam pakai itu nggak akan kenyang. Eh tidak, eh, itu dilarang. Demikian juga di antara hal yang dibolehkan ketika orang itu berpuasa dari barang ramalon, hal istisna, hal rohita eh, mandi siang hari, meskipun niatnya itu untuk meredam rasa haus, atau nggak diminum airnya. Eh semua ya, sekadar ya, untuk meringankan jangan apa tidak terlalu panas hawa ya, nya dia mandi. Ya meskipun tujuannya tuh seperti itu dibolehkan. Ya karena pernah Rasulullah SAW meminta kepada seorang sahabat untuk mengambilkan air kemudian beliau tuangkan di atas kepala beliau pada pada siang hari. Ya, tujuannya meringankan rasa haus ataupun rasa panas dalam tubuh beliau. Kemudian diberikan juga hal yang dibolehkan dalam orang yang berpuasa atau bayu di bulan memakai minyak wangi ya. sebagai orang anti untuk memakai wangi pada waktu Ramadan siang hari ya padahal itu tidak ada yang menghalanginya untuk memakai ya. tidak dilarang kemudian juga berpuasa ya di antara cara pengobatan nabawi adalah berpuasa Nabi Adam di akhir hayat beliau pernah berpuasa pada beliau dan dalam keadaan berpuasa Abu Bekam mengambil darah kotor dari tubuh beliau ketika bulan Ramadan itu dibolehkan. Adapun hadis yang mengatakan abstain dari puasa masjum puasannya orang yang membekam dan yang berbekam itu wajib untuk berbuka asalnya batal puasanya ini hadis yang tidak dihapus oleh perbuatan Nabi Sallam yang mana pada akhir hayat beliau beliau pernah berbekam sedangkan beliau pernah ber, eh, pada waktu itu beliau ber, berpuasa. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada. Pagi hari ini, mudah bermanfaat InsyaAllah kita lanjutkan dengan soal jawab Soal memang ada pertanyaan yang bisa dijawab Yang pertama pertanyaannya Terutama 10 hari pertama bulan Ramadhan Disebutkan di dalam ya, Sebuah hadis bahwasannya Awal Ramadhan itu Rahmah Ya, awal Ramadan itu Rahmat Namun ini tidak benar Kemudian pertengahannya adalah Maafirah Kemudian terakhirnya adalah Pembebasan dari api neraka Ini ya, ada hadis yang sering diucapkan oleh para kutoba Bahwasannya Awal Ramadan itu Adalah hari Hari uh, Kaisayan atau Rahmat Kemudian yang Pertengahannya bulan Ramadan adalah Maafirah pengampunan Yang terakhir itu adalah Pembebasan api neraka ini hadisnya lemah, ya, tidak, bisa dijadikan musyaf. Ya semua barom al dari awal sampai akhir itu keutamanya kurang lebih sama. Di ya, diantara keutamaan awal Ramadan. bon kita ya Allah membuka pintu-pintu surga, Allah menutup pintu-pintu neraka, setan-setan ditelunggu, kemudian juga Allah membebaskan manusia dari api neraka, wa ya, dari sakula Setiap malam Allah bebaskan manusia dari api neraka. Eh banyak kutama-kutama. Jadi tidak ada khusus pada 10 hari pertama. 10 eh, hari pertama tidak ada kutanga khusus. Semuanya sama, pertama, pertengahan maupun yang jam terakhir, tidak ada bedanya. Dan oleh karena itulah, masa al-ulimi, aqwal billah rahimani wa rahimakumullah. Eh, eh, pada bulan-bulan ini, -bulan, bulan Ramadan, banyak sekali hadis-hadis yang sebetulnya tidak dari Rasul S.A.W atau hadis lemah, hadis palsu dari Rasul S.A.W nampak masih ditampikan oleh sebagian sebahagian kutubah. Ya, maka kita perlu hati-hati jangan sampai kita menggunakan hadis yang palsu atau hadis yang bukan dari Rasul S.A.W. Rasul S.A.W menerangkan jua: Maka ada bahu yang muta amidan, maka ada bahu yang muta naf. Hadis dilat muslih. yang berdusta atas nama aku, memakai hadis yang bukan dari kutubanku, maka siapkanlah tempat Duduknya di dalam api neraka. Di ya, antaranya hadis yang tidak kita kadari tadi, maaf dan rahma petang hanya maafirat kemudian terhasilnya pembebasan dari ya, anak ini hadis yang bukan dari Rasul saya salah. Ya, Di antara juga hadis yang eh, dijadikan promosi oleh orang-orang yang jual obat sumutasehuk berpuasalah kalian kenapa sehat saya ini hadis yang bukan dari Rasul saya salah. Tidak pernah duduk pada Rasul saya salah. Kalaupun maknanya benar itu jangan sampai kita katakan itu dari Rasul saya salah. Itu artinya Pak mengucapkan hadis yang bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ancamannya berat. Barang siapa yang berdusta atas nama aku maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Kini ada pertanyaan, saya banyak yang belum paham terlebih padahal hal, -hal yang dianggap tidak ada tadi seperti lafadz niat, nuzul Quran dan lain-lain. Namun saya ini belajar lebih dalam bagaimana siasat-siasat agar saya bisa memahami agama ini secara menyeluruh dan, dan benar. Yang perlu kita camkan dalam diri kita bahasanya Islam ya itu semuanya jadi ajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata: "Tarakhukum alamah hadjiil beibaq, lailuha kana halha, layazru anha dalam hadis beliau Abu Dawud, Nabi bersabda, aku telah meninggalkan karya dalam keadaan Islam yang putih bersih. Ya, ketika Nabi SAW meninggal dunia, Nabi telah mengajarkan Islam secara putih bersih. Malamnya seperti siangnya kata Nabi SAW. Artinya terang bendera Islam itu. Ini Tauhid, ini tawhid, ini sunnah, ini sunnah. Semuanya sudah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau tidaklah menyimpang dari Islam yang putih bersih itu kecuali akan biasa. Artinya apa? Setelah meninggahnya Rasul saya telang, Islam ini dikotori sedikit demi sedikit. Ajaran yang bukan dari Islam dimasukkan ke dalam Islam. Ya. Hadis hadis yang bukan dari Rasul dimasukkan ke dalam hadis hadis Rasul. Sehingga tercampur ajukan antara syirik dengan tauhid, antara syirik dengan bid'ah. Ya. Maka kewajiban seorang muslim mencari mana Islam yang murni, mana Islam yang betul-betul dari Rasul saya telah. ...yang pernah diajarkan Allah kepada Rasulnya... ...yang diajarkan oleh Rasul kepada... ...para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mau belajar Islam... ...belajar Islam dari sumbernya yang asli. Al-Quran, Hadis, pemahaman para sahabat. Kalau kita belajar tafsir... ...belajar tafsir yang ada ucapan para sahabat. Kalau kita belajar Akidah, ...belajar Akidahnya para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka mendapatkan Islam yang putih bersih. Ya bukan Islam yang ada... ...di setopo, ya kaum muslimin sekarang... Islamnya tercampur dengan filsafat, Islamnya tercampur dengan tasawuf, padahal itu bukan dari Islam. Ya. Kalau kita mau mendapat kebenaran yang pertama, hati kita bersihkan dari, dari panati golongan. Ya. Kita hilangkan semua. Kita ingin al-haq kebenaran. Ya. Kita cari kebenaran karena ilah karena Allah sangat pasti kita akan ditunjukkan. Ya. Kalau mau belajar tadi, Al-Quran, Hadis, kemudian pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu ya. Alaihi Bukan dari pemahaman kelompok-kelompok yang ada sempalan sekarang ini bukan. Ya, belajar dari sumbernya yang, yang asli. dari pimpinan para ulama salaf. Ulama-ulama al-Quran yang terdahulu. Penuh di bulan Ramadhan Satu hari kita lupa niat di malam hari Apakah sah puasanya Ya niat itu Tidak harus misalnya Merenung si kemudian Meniat ke dalam madinda Misalnya saja seorang itu sudah niat Untuk berpuasa sebulan penuh Itu sudah cukup untuk dia berniat. Apalagi kalau dia Pak, Ketika jam 3 malam Atau jam 4 malam Si sekarang ini bangun Kemudian bersiap-siap untuk makan sahur Ya, berarti dia telah niat untuk berpuasa ya, insyaallah sah puasanya kalau toh pun dia misalnya pada malam hari dia tertidurkan capek sampai fajar tiba dan dia sudah berniat dari awal Ramadan untuk untuk berpuasa sebelum penuh insyaallah sah puasanya tetap dia laksanakan puasanya tersebut Saya bertanya lagi, saya sering puasa Senin-Kemis, tapi saya lupa untuk niat pada malamnya. Dan saya bangun pada saat subuh, jalan langsung puasa. Apakah puasa saya tidak sah? Tadi yang kita bicarakan masalah puasa di luar rumah wajib menyiapkan puasa tersebut pada malam harinya. Adapun puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin-Kemis atau yang lainnya dibolehkan tidak berniat pada malam harinya. Apa dasarnya? Pernah pada saat Rasul saya telah pada pagi hari mau makan pagi sarapan, namun dia mendapatkan makanan Lalu langsung Rasulullah SAW Berniat untuk puasa pada hari itu Ini puasa bahas sunnah Puasa sunnah tidak diharukan Untuk berniat pada malam hari, boleh pada pagi Harinya, kenapa ada contohnya dari Rasulullah SAW, beliau berpuasa pada pagi hari Padahal tidak ada niat Untuk berpuasa pada malam harinya Saya saat puasa Ramadan dan senin kamis itu datang sahur, itu jarang sahur. Tapi pada Ramadan hanya minum air saja. Terus berniat, tapi kalau puasa senin kamis saya bangun pas subuh boleh atau tiga, saya puasa Ramadan dan Senin-Kemis. Eh, sahur dengan apapun juga, ya, kalau tidak dapat nasi atau tidak dapat tamar, minum air itu sudah merupakan sahur yang dibolehkan. Ya, sahur merupakan hal yang digunakan dan dalamnya banyak barokah dan manfaatnya. Maka jangan sampai kita melalikannya. Terutama di bulan Ramadan ini. Apakah dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal menggunakan rukyat lokal atau rukyat global? Eh cukup kok lokal. Ya karena Ali boleh berarti rukyat itu setiap negara itu punya rukyat masing-masing. Ya eh, seperti Orang misalnya berbuka puasa, ya meskipun antara matahari dan bulan itu sebagainya menyamakan? Artinya apa? Antara terbitnya dan tenggelamnya bulan, antara terbit dan tenggelamnya matahari berbeda dari satu negara dengan negara yang yang lainnya. Demikian juga dengan bulan. Ini misalnya saja, kita di sini berbeda dengan negara saudara biaya 4 jam kurang usia kita berbuka dan Kemudian tauhid pacak. Apa kita telah kita waktu berbuka mereka boleh berbuka? tidak, karena apa? Belum tenggelam matahari. Demikian juga dengan penentuan syuat. Ya tidak ada dalil harus mengikut saudara kia tidak ada. Cukup setiap negara menentukan apa? Ruyahnya. Ya, maka layak bagi rakyat sebetulnya untuk mengikuti pemerintah. Ya tidak menggunakan apa? Ruyah setiap organisasi punya rukal masing-masing, kaco. Makanya pada zaman Rasulullah sallallahu Demikian juga pada zaman Sulafah Roshidin, ya Ketika mereka melihat hilang Tidak langsung disebarkan Namun mereka datang lapor kepada Rasul Sallam dan para Sulafah Rasidin Sebagai pemimpin pada waktu itu Lalu mereka pun yang memutuskan Ini adalah penentuan Satu ramadhan atau satu syawal Sehingga terjadi persatuan antara kaum Kamu muslim Namun ya, sekarang ya, sangat disayangkan, ya, Saya masing-masing eh, egois sekali Untuk menentukan hilangnya masing-masing Ya pakai ini menggunakan ulayat uh, sendiri, ini semuanya sendiri suatu hal yang tidak di, ya, tidak dibenarkan oleh Islam. Yang menentuk, yang berhak menentukan satu sholat termaulah pemerintah kaum muslimin. Seperti masalah uh, al-sudut, seperti polong tangan, wajah dan sebagainya bukan hak perorangan, itu hak pemerintah. Kalau pasti tidak dilaksanakan dosanya bukan nurayat untuk pemerintah. Maka enak kita sebetulnya, ya, kembali kepada ajaran ajaran Islam. Yang berhak menentukan adalah pemerintah kaum Muslimin dan setiap pemerintah punya rukyah masing-masing. Bagaimana hukumnya ketika seorang berpuasa kemudian siang hari menangis karena berdoa tanpa sengaja air ya, tangisan itu masuk ke dalam ke dalam mulut. Ya. Kalau hanya seimbir ya mungkin boleh batalkan. Ya, kalau sudah terpesang haja. Apalagi tidak ditelan kemudian dikeluarkan lagi Insya Allah tidak membatalkan Puasa Apa sebetulnya hilal itu Ya Hilal itu awal eh, Bulan yang muncul pada awal Awal bulan apa yang menyebabkan awal mulai berpuasa pada tahun-tahun yang lalu berbeda? Ya, yang membuat berbeda adalah orang-orang yang kita katakan tadi, ya yang tidak bertanggungjawab, yang terkadang menyelisi Islam. Ya, padahal yang menentukan adalah pemerintah. Namun dia, dia ya, mengatakan usipulan telah menjadi hilal. Yang tak tahu, mungkin orang itu melihat lampu di tengah eh, laut misalnya, lampunya kapal. Kemudian dianggap hilal. Emangkah ya, semua itu Islam? Ya, ada saktinya kemudian yang menentukan pemerintah, bukan? Eh organisasi-organisasi organisasi apalagi terkadang Allah wa'alam disisipkan usul unsur politik dan sebagainya. Ya maka harus latih-hati kembalikan kepada pemerintah kerana mereka yang berhak. Dan itu yang diajari oleh Islam. Ya, atiullahu, atiullahu, atiullahu, walil Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah Rasulnya dan pemimpin. Dia adalah pemerintah kaum muslimin. Pemerintah negara kita. Ya. Karena mereka adalah orang-orang perlawan orang Muslim tak kepada mereka. Tidak ada dalam Islam taat kepada parti, taat kepada organisasi atau yang tertentu sama dalam menentukan hidup yang ajar taat kepada pemerintah kaum kaum Muslimin. Maka kalau kita mau selamat seperti itu, kalau kita mau bersatu bersatulah di atas ajaran Islam. Bagaimana hukum puasanya seorang waisa yang mendapatkan haid ketika menjelang berbuka? Artinya kalau memang sudah waktu yang berbuka, ya jatuh ada beres kan, namun kalau sebelum azan maghrib atau sebelum tenggelam matahari maka batal puasanya. Ya, nah inilah itu diterima itu al-qadarullah tuat takdir Allah jangan sampai dia merasa sedia atau eh, lawan darum kesediaan jangan. Eh, sudah itu sudah dipasrahkan kepada Allah, Allah nanti akalnya mengganjar pahalanya. Ya eh, Allah yang Maha Tahu. Karena itu sesuatu yang darurat. Eh, nah, mungkin kalau sudah waktunya azan kemudian dia ya, haid, artinya sudah berpuasa penuh dia. Namun kalau sebelum waktunya azan maghrib datang kemudian ia ya, dia kedatangan air maka batalkan puasanya. Tapi tetap Insya Allah Allah yang Maha Tahu Allah akan memberikan maaf kepada dia. Apa hukumnya pada waktu puasa onani pada malam hari? Nah, ini suatu hal yang sangat ya, bertentangan. Puasa itu pada siang hari untuk menahan apa nafsu syahwat. Ya, kemudian pada malam hari setelah berbuka, ya di salurkan jawanya tersebut di dalam suatu yang diharam, suatu yang bertentangan. Jadi ya, ini dapat mengurangi bahaad puasa. Mungkin puasanya insya Allah sah, ya, puasanya namun dia mendapatkan dosa karena apa? Orang ini atas satu perbuatan maksudnya tersebut. Apa ciri yang nampak pada malam melihat tulang kaujar? Ini ya, disebutkan dalam sebuah hadis Rasul saya telang. Di antara ciri mereka kaujar. Itu diantara yang pertama penentuannya itu malam ganjil Ya malam ganjil dari bulan Ramadan Dan yang paling rojek itu pada malam 27 Ramadan Itu diantaranya dirinya secara alami karena katanya selam Nahuannya tidak selalu apa panas dan dingin Dan itu pun terkadang masih, suatu hari yang relatif ya Makanya memang susah untuk menentukannya Makanya diantara rahasia kenapa dirahasiakan malam ayat penghojat itu agak kaum muslimin betul-betul bersungguh sungguh bukan apa, malam hari cangkru atau bergajar lihat malam-malam kajar, bukan itu yang diserahkan, yang diharapkan itu beribadah, ya bukan mencari kapannya, bukan yang penting kaum muslimin betul-betul beribadah kepada Allah pada malam-malam malam ganjil insya Allah dia akan mendapatkan malam-malam kajar malam ya bukan kerjaannya nongkong kemudian mana malam-malam kajar tidak ya. beribadah kepada Allah yang banyak insya Allah dia akan mendapatkan malam-malam kajar malam malam pada kemudian pada pagi harinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaki lupa dari itu matahari tidak terlalu bersinar atau sinarnya itu kurang dibandingkan pada malam-malam pada pagi lagi sebelumnya apabila pada waktu puasa hati kita sedang tidak enak lalu tiba-tiba kita marah apakah puasa kita batal ya tidak, eh, itu bukan termasuk yang membatalkan puasa enak saja, kalau eh, marah membatalkan puasa marah terus saja nanti batal puasanya yang makanan minum siang hari tidak, ya eh, batal eh, sesuatu yang membatalkan puasa juga di jelaskan contohnya, contohnya makanan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa kemudian eh, muntah dengan sengaja kemudian jima atau bersudubuh, itu termasuk membatalkan puasa, atau hai dan ibad membatalkan puasa, Adapun pun seperti ini tidak membatalkan puasa, namun terkadang bisa mengurangi pahala puasa seseorang ada pertanyaan saya seorang wanita yang ingin tahu masalah jengkul kalau aku boleh tidak berkaitan dengan tema? Apakah seorang rakyat laki boleh mencukur jenggotnya bila lebih dari senggenggam. Yang pertama, diantara ya, ajaran Nabi SAW. Belum mengatakan khalikun musyikin. Seritilah orang-orang musyikin. Peliharalah jenggot. Jangan cukurlah kumit. Atau dibisikanlah kumit. Dalam hadis itu dan banyak masyarakat wari yang lain. Nabi memerintahkan, mewajibkan. Kata para ulama ini adalah perintah dan ada Memakai kata-kata perintah. Aku leha perilal lehya. Adapbiarkanlah lehya. Cengkot kalian jangan dicukur. Ini adalah perintah yang wajib. Badan siapa mencukurnya, dia melaksanakan sesuatu yang haram. Kemudian juga kalau kita lihat, ini merupakan sunnah para nabi. Eh, para nabi dari nabi semua nabi. Janganlah nabi Musa lilit salah. Kalau kita lihat kisah beliau dengan nabi Harun. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Harun, 'Lah takut pilih ia tiwalabi roti. Jangan engkau memegang kepala dan memegang jenggot Nabi Musa berjenggot. Demikian juga Nabi Muhammad S.A.W. Dan pada waktu wudu beliau diantara sunahnya, yukalilihiyatahu menyelah menyelah jenggotnya ketika berwudu, ketika membasuh muka menyelah menyelah jenggotnya. Artinya Nabi S.A.W. apa berjenggot. Para Sahabatnya juga demikian. Ada antara sunah Rasul S.A.W. ajaran yang Rasul S.A.W. Dan para sahabat sepakat untuk melaksanakan hal tersebut. Ya. Namun, sebagian kaum muslimin, Naudzubillah bukan malah melihat bahkan apa? Mengolak Allah. Lihat itu kambing lewat. Ya. Naudzubillah ini galib. Ini adalah sesuatu apa? Istihtak. Memperoleh agama Allah. Padahal berat ancamannya. Ya. Kalau tidak bisa, banyak istifat. Ya. Harus jentel. Kalau tidak bisa, istifat. Jangan mengolak emperoleh. Bahkan para Allah mengatakan diantara salah satu sebab orang itu murtad dari agama kalau orang itu memperolok ajaran agama, memperolok ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Qul wa ayati wa rasulihi kuntum tahtadun. La ta'tadiru, la ta'sadiru fa qad katsartum ba'da Kata Allah s.w.t "Katakanlah wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat ayat dan dengan ajaran Rasulnya kalian saling memperolok? La ta'tadiru, janganlah kalian minta ampun. Setelah kalian beriman, apakah fatum gajah imanikum? Kalian telah kufur setelah kalian apa? Beriman. Kata para ulama. Di seandalah 10 hal yang membatalkan keislamatan seorang memperoleh ajaran nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti tadi, ya seperti kambing. Kemudian kalau ada orang yang meninggikan selamanya dia atas mata kaki dikatakan kebanjiran atau enggak punya kain dan sebagainya. Padahal itu ajaran nabi. Kalau memang toh enggak bisa melaksanakan banyak istighfar, ya. Jangan silap, jangan malah memperolalah ajaran agama, bahaya. Ya, masalah agama jangan dipermainkan, bahayanya bukan hanya di dunia, tapi di syariat juga. Bisa kufur orang yang memperolah agama. Allah Subhanahu wa Taala. Jadi secara asal jenggot itu dikhitar. Kalau tidak punya, jangan berlebihan kemudian apa namanya me membeli minyak itu dan itu sebagainya untuk menumbuhkan tidak yang diwajibkan memelihara kalau sudah ada dipelihara kalau tidak ada jangan dipaksa untuk di atau pakai geod palsu dan janda ya. yang asli juga yang orang ya itu dipelihara kalau yang memang tidak bisa lain kali mawlana kasih lahat eh, Allah tidak membebani satu kaum sesuai dengan kemampuannya kalau sudah ada dipelihara kalau tidak ada jangan dipaksa-paksa. Adapun masalah Bolehkah mencukur jenggotnya bila lebih dari segenggam? Memang ada riwayat dari Abdullah bin Umar ya anaknya membaca terhadilah nu, beliau mencukur jenggot beliau kalau sudah sampai segenggam, artinya segini, ya segenggam segini artinya kalau sudah ada kelebihan boleh cukur, ya. bukan sebaliknya. Segenggam segini artinya kalau segini dia masih cukur atasnya bukan. Ya, kalau sudah segenggam ada kelebihan boleh cukur. Itu pendapatnya Abdul bin Umar jadi polegan satu lama cuma yang rajih wallahu wa ucapannya Rasul sallallahu ya artinya kalau tidak panjang pun tetap dipelihara ya dia pilih apa di dipotong ya, itu adalah pendapatnya Abdur Umar radhiyallahu taala kita lebih utamakan pada pendapatnya Rasul sallallahu karena Rasul sallallahu meskipun panjang pun tetap dipelihara sih sampai bali di potong wallahu wa cuma kalau ada pendapat itu tidak bisa kita apa kita celah wallahu wa Apa hikmah dari puasa Ramadan? Apa manfaatnya? Yang pertama ciri seorang muslim ya. Ciri seorang muslim apabila ada perintah atau larangan, cukup dia sami'na wa atho'na. Mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Sebagaimana firman Allah, Inna "Innama qaulan mu'minina idha du'ila ilallahi wa rasulihi yahkumu bainahum ay ayyakulu sami'na wa atho'na." Sesungguhnya, ucapan orang beriman, apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, untuk menghukumi. Di antara mereka, mereka cukup mengatakan, wa ta ya, Tanpa bertanya jauh apa hikmahnya, apa manfaatnya. Ya, misalnya, mengapa kita puasa, wala -wala, mengapa kita sholat lima waktu sehari semalam, mengapa kita sholat dua rakaat, mengapa dan sebagainya. Ini tidak layak untuk disampaikan seorang Muslim ketika mendengar perintah Allah. Allah mengatakan lai alu amma ya alu waumis alun. Allah tidak ditanya Kenapa Allah ber, berbuat demikian? Namun merekalah manusia yang akan bertanya. Ya. Tidak perlu kita atau tidak? Telayanya untuk menanyakan tentang hikmah ketika mendengarkan perintah. Namun bukan berarti tidak dibolehkan. Yang pertama, kalau mendengar perintah langsung taat. Ya. Ada jalinnya taat, tanpa komentar. Bagaimana kita para sahabat Rasul Sallam? Ketika turunnya ayat untuk mengharamkan Khomer ya, Mereka langsung taat kepada Allah dan Rasulnya Tidak bertiri-tiri dia tanya Kenapa Allah mengharamkan Khomer ya, Padahal mereka adalah orang yang paling hobi minum Khomer mabukkan. Namun ketika datang perintah Allah Dan iman mereka sudah menyatu dalam jaging mereka Mereka pun pasrah Meninggalkan semua, semua uh, Khomer Bahkan dikatakan ketika turunnya ayat Khomer Para sahabat langsung Ya. Memecah bejana-bejana yang berisi khamar minuman keras. Sampai di Kuala Mergine itu banjir minuman keras. Artinya apa? Parasap menuangkannya. Baru, baru pasti dari minuman keras tersebut. Dan tanpa lebih utile, tanpa berkomentar banyak, langsung kami inau, wahai, demikian juga kita para sahabat, para sahabat perempuan. Jadi kalangan sahabat Rasulullah, ketika turun an-najab, wajibnya berhijab, wajibnya berjilbab. Ya, langsung mereka merobek-robek kordin-kordin mereka Untuk apa dijadikan sebagai baju Sebagai hijab, sebagai jilbab mereka Tanpa bertanya mengapa dan mengapa ya, Itu adalah kiri seorang umim Seorang yang beriman kepada Allah Namun kalau di belakang itu Setelah itu, setelah melaksanakan perintah Kemudian dia mengetahui hikmahnya Tidak masalah Artinya dibolehkan oleh itu mengetahui hikmah Di balik semuanya itu Namun pertama kali tak dulu Ada pun hikmahnya belakangan Makanya Paulang mengatakan ital al dalil wala tasal al ta'dil. Tanyakan dalilnya apa? Dalilnya ini wajib atau haram? Jangan-jangan tanya kenapa dan? Mengapa? Ya. Namun setelah kita taat baru ya, kita mengetahui hal tersebut tidak ada masalah. Di antara hikmah puasa atau waktu puasa, bagaimana ayat Allah kutiba alaikumus syiamu kama kutiba 'ala ladina min qablikum la'alaikum taqtakun. Ya, diperintahkan kepada kalian untuk ber Rasanya tanpa kuasa Sebagaimana orang-orang sebelum kalian Tujuannya Allah Untuk takut Atau kalian bertakwa kepada Allah Di kemudian selama sebulan Beribadah kepada Allah InsyaAllah keluar dari bulan Ramadan akan menjadi orang yang bertakwa Kalau betul-betul dia bahas Menjalankan ibadah di bulan Ramadan Dengan sebaik-baiknya Ramadan Merupakan madrasah Pengemeringan untuk orang Bisa menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian yang kedua Manfaatnya banyak sekali Manfaat dunia maupun ukrawi ya ada manfaat duniawi juga masalah kesehatan insya Allah sudah bisa dirasakan tangani sebagian kaum muslimin bagaimana manfaat puasa kalau dalam kesehatan, jangan ke dalam masalah rumah orang operasi saja dengan puasa itu baik ya kemudian dalam berawal penyakit kalau misalnya emak sebagai orang ketika dia dilimpah penyakit emak itu kalau puasa lebih bagus ya daripada apa daripada dia dia, dia berpuasa manfaat apa duniawi kemudian juga manfaat dalam masalah sosial Eh kamu timah sya Allah berbondong-bondong untuk bersedekah, bersodagong, memberikan takjil. E, ada kebersamaan, salat berjamaah di masjid. E, banyak sekali manfaat puasa di bulan di bulan Ramadhan. Ya e, itu saya minta kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Taala selalu memberikan hidayah kepada kita agar kita berikhtiar melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan ini dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan saya cukupi sekian saja dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh